Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő páimárk. Belső közlés Jó estét kívánok, ez a Belső közlés, én pedig Marton Éva vagyok. Hétről hétre általában író költök mutatkoznak be, eddig még általában nem publikált írásaikkal, műveikkel. A műsorban megszólaló zenéket is vendégeink válogatják, mint ahogy ma este is így történik, mert ezek a zenék személyes kötődékkütsüket is jelentik általában. A meghívottak között mindig akadnak kakuktojások, tojások mint mai beszélgető társunk, Lengyel Imre Zsolt. De hogy miben rendhagyó maradjanak velünk, és azonnal megtudják, addig pedig hallgassuk meg az általa válogatott zenékből az elsőt, tai a yangtól a vámpír Láttam be a mondtam, legalábbis a mi tekintetében lengyels volt kakuktojás, tojás, hiszen maga is halkott szövegeket, de kritikusi minőségében, és hogyha be kéne mutatni téged, akkor kölcsönözném Reményi József Tamás kritikusnak. azt, amit írt, amikor a Literairadalmi portálon megkérdezték, hogy az év felfedezetje ki volt, és azt mondta, hogy te magad, méghozzá avval, hogy elfogulatlan szakmailag, kifogástalannak mondta a te kritikáidat. Mitől jó egy kritika? Üdvözlöm a hallgatókat. Erre nyilván ugyanannyian nem lehet válaszolni, hogy mit jó egy kritika, mint arra, hogy mit jó egy irodalmi mű. A jó kritika nyilván az, ami tetszik az olvasónak, és ahány olvasó van, annyiféle kritika tetszik neki. Ezért kell, hogy sok kritikus legyen egy országban, hogy mindenki válogathasson magának. De nyilván azt el tudom mondani, hogy én milyen kritikát szeretek, én azt a kritikát szeretem, aminek a, a végén legalábbis meg tudom mondani nem csak azt, hogy mit gondolta az illető kritikus arról, a műről, amiről írt, hanem azt is, hogy nagyjából mi a véleménye az irodalomról, mint olyan, hát, tudjuk, vannak olyan kritikák is, amiből sokszor se egyik, se másik nem feltönderül ki. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy az egyértelműség meg a keménység, és ugyanakkor ennek valamiféle megalapozottsága azok, a, hogyha három jelzőt kell mondani, hogy milyen, mitől jó. Az nagyon érdekes, hogy ki, mitől lesz kritikus, és úgy tudom, hogy te magad is próbáltál prózát érni. Tehát amikor az ember számára kiderül az, hogy abban nem annyira akkor választ egy ahhoz nagyon hasonló műfajt, mert fontos neki az írás, vagy nálad mitől lett a kritikusi lét? Nem gondolom, hogy a kettő között ilyen egyértelmű összefüggés lenne, és szokták mondani, hogy a, a kritikus a, az irigy prózaíróból lesz, aki elveri a sikertelenségét a, a többieken, nem gondolom, hogy erről lenne szó. Írtam írtam verseket, meg írtam prózát kiskolomban. Ez múlt idő, bocsánat. Abszolút múlt idő, meg legfeljebb távoli jövő idő, de ez semmiképpen sem jelen idő, tehát ezt tényleg beláttam. Tehát végig egy regényt 19 éves koromtól, három éven keresztül dolgoztam rajta, nagyon sok munkát belefektettem, és nyilván ez egy, ez egy hasznos tapasztalat volt, tehát megtanulja az ember, hogy, hogy nem csak jó szendék kérdése, hogy az ember egy jó művet írjon, kellenek még hozzá dolgok, meg azt is megtanulja, hogy mégiscsak empátiával kell viszonyulni az írókhoz, ugyanakkor azt is megtanulja a saját példáján, hogy hogy lehet elmaszatolni mondjuk egy prózát, hogy hogy lehet úgy csinálni, mint hogyha megcsinált volna az ember valamit, és mégse csinálja meg, és aztán ezt észreveszi az ember más íroknál is. Tehát ennyiből talán hasznos tapasztalat, de persze ez mind olyan, amit nem lehet abszolút. abszolút A kettő együtt nem működtethető? Jó, hogyha az embernek van ö, egy messzibb látás és ő maga közben nem ír? Nyilván működhetető. Tehát szerintem egyik, egyik, sem, egyik sem olyan, ami nem működik. Tehát nyilván lehet abból is jó kritikus, aki soha nem írt lehet egy sort, meg abból is lehet jó kritikus, aki aktív prózáiról az nyilván, nyilván segít az embernek, hogyha, hogyha volt gyakorlata a dologba, de ezen, ezen talán mindenki átesik azért, aki irodalommal foglalkozik kiskorában, tehát azért valamennyit mindenki foglalkozik ilyen dolgokkal. Egy pici zenével most megszakítjuk, jöjjön a laki szól, és utána itt folytatjuk. A Nem tudom, hogy az műfeli különbséged, de kétféle típusú kritikát írsz, mondjuk ahonnan a nevedet talán többen ismerhetik, az a Magyar Narancsban elég rendszeresen írsz rövid kritikákat, és aztán, mint hogy a kötetedben megjelent kritikáid, azok hosszú típusú kritikák, más a kettő egészen más lelkülettel ülsz neki, írsz egyiket és másikat? Szerintem egészen más a kettő, tehát én a hosszú kritikát kezdtem csinálni, és nagyon sokáig csak azt írtam. Az egy későbbi dolog, amikor a, a rövideket elkezdtem írni. És nyilván, hogyha az embernek egy jó könyvről kell írni rövid kritikát, az, azzal nincs semmi probléma az ég világon, tehát meg lehet írni 1500 leütésben, hogy ez egy fantasztikus könyv, nincs probléma. Amikor 1500 leütésben azt kell ez fel... Ez körülbelül egy fél oldal, aki így a karakterekben nincsen Egen, tehát ez az mondjuk a narancsban a tehát a kritikának a, a érdemben, tehát ez a, ez a legrövidebb, ami, ami kritika talán ma a magyar sajtóban. Amikor ennyiben egy könyvről azt kell megmondani, hogy rossz, az nyilván álmatlan éjszakákat okoz az embernek, és a, a, a szerzők körében, meg egyáltalán a tágabb közönség körében sem felhető tehát a, a szerzőnek a jongói körében, tehát ahhoz az okoz le az embernek kifejtett argumentumok nélkül azt mondani egy könyvre, hogy ha nem muszáj, akkor ne vegyétek meg. Szerintem elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, ami a kritikus létnek az egyik legfontosabbja, hogy mi alapján választasz, hogy miről írsz. Egyáltalán kellene ki -e indulatok, akár negatív, akár pozitív. Kell egy olyan felhevültség, hogy egy adott műről írni tudjál. Ritkán volt olyan, tehát minden eset volt, mert olyan eset is volt mert hogy elolvastam egy könyvet, és annyira, annyira felháborított, hogy, hogy írtam szerkesztőnek, hogy hogy hadd írjak arról a könyvről, mert nem bírom ki, hogy erről ne jelenjen meg egy olyan kritika, amiben le van írva, amit én gondolok. De a, a, az átlag eset azért az, hogy, hogy el kell dönteni, hogy miről ír az ember anélkül, hogy a, hogy a könyvet esetleg kinyomtatnák, tehát így a, a, a szerző, meg a, a cím, meg a tartalom alapján megpróbálja az ember belőni, hogy, hogy, hogy érdekli-e, és aztán, aztán, hogyha kiderül, hogy arról szóra sem érdemes a könyv, akkor szenved persze, de általában azért ismeri az ember a szerzőket annyira, hogy tudja, hogy mit várjon. De volt olyan, hogy, hogy indulatból mondtam, hogy nekem ezt muszáj megírnom pro, tehát hogy pozitív és negatív kritikák is. Számít az, hogy kortárs barát, nem barát, ismerem, nem ismerem, tehát amikor az ember rossz kritikát ér, mint ahogy te szoktál, akkor mi mindenen kell végighaladni, hogy mégiscsak megírom. Nyilván ennek vannak, vannak ilyen alkotáslilágtani fázisai, tehát vannak, tehát vannak olyan megelőző fázisai, a írásnak, amikor még számítanak ezek a dolgok. Amikor én már elkezdek írni, akkor, akkor eléggé vákumban érzem magam. Tehát addigra már háromszor végigolvastam a, a könyvet, és kevés. Tehát, hogy akkor már azt érzem, hogy, hogy nem bírok ezzel foglalkozni, hogy, hogy miket tudok egyébként a, a szerzőről vagy legalábbis ezzel ezt szeretném gondolni magamról. Utána, amikor megjelent, akkor megint visszatér az ember abban a megelőző fázisba, hogy, hogy gondolkozik azon, hogy, hogy ez hogy fog lejönni, de, de az, írás, az írás az túl intenzív ahhoz, hogy ezzel tudjon foglalkozni az ember, van elég baja. Megint egy pici zenét hallgatunk, és aztán arról, hogy kikről írsz, és kik a Az Air France és a No Excuses, majd a zenékre is rátérünk, de még egy picit visszatérnék ahhoz, hogy a kritikáit. A Beszélgetés fákról egy ö, tavaly kötetet, amelyben három évnek a irodalom kritikáit gyűjtötted össze. Magyar szerzők műveiről írsz, néhány nevet csak sorolásszerűen Tóth Krista Grecso, Kraszna László, Spíró, Bodor Ádám. Azért nagyon egy... Ö, típusú szerzőkről szoktál írni ez a véletlen, vagy hozzájuk van között. Nem gondolom, hogy annyira típusak lennének, tehát a, nyilván az meghatározó, hogy magyar szerzőkről írok. Ebben a kötetben főleg nem annyira fiatal, nem tudom, hogy kell ezt a kategóriát nevezni, tehát, a, a, tehát, a, tehát a már befutott írókról van szó, de ez, tehát ez nem volt eldöntve, tehát ezt a véletlen hozta. Így nyilván vannak kritikusok, akik eldöntik a pályájuk elején, hogy ők egy meghatározott csoportnak, vagy a generációjuknak a kritikusok akarnak lenni, vagy ha nem is döntik el, akkor így alakul. Nekem eléggé így felkérésről, felkérésről ezeknél, a tete, az első tetenél a kötetnek a szövegeinél abszolút így alakult, tehát ott még, ott még zöldfülükként nem válogathattam, hogy kiről akarok írni, nem akit rám, rám osztottak, de az viszont a saját döntésem volt, hogy magyar, magyar irodalom és főleg próza, tehát ez fontos volt, hogy, hogy olyan, tehát hogy biztos talajon mozogjak, és ez volt az, ami annak számít nekem. Mert hogy a magyar az világos, hogy biztos talaj, de hogy innen kilépni, ahhoz sokkal több idők kéne, nem lehet ekkorát átfogni, tehát miért nem foglalkoztál nemzetközi irodalommal? Ez megint csak azt tudom mondani, hogy sokféle kritikus van, és nyilván az is abszolút, tehát hogy én kedvelem azokat a kritikusokat, és akik külföldi irodalomról így, tehát ez nem, nem ízléskérdés, hanem egyszerűen azt a fajta kritikát szeretem, amely képes kontextusba állítani azt, amit ír, és vannak kritikusok, akiknek megvan a maguk munkaterülete, amiben a, a külföldi irodalomnak bizonyos területe is bele... Tartoznak, vagy egyáltalán nem tartják fontosnak, hogy, hogy ilyen áttekintő módon, hanem ilyen impressionista, impressionista módon mernek írni könyvekről. Ennek megvan, a, tehát ennek megvan a létjogosultsága, csak én ezt nem szeretem csinálni. Tehát mondjuk ilyen fiatalon már neked van árspolitikád? Tehát tudod azt, hogy miatt te hitvallásod arról, hogy kritika? Nyilván van, tehát hogy az ember. Tehát az ember eltölt négy évet, vagy nem, most már igen, legalább annyit egy, egy, egy valamivel, akkor kialakul, hogy hogy akarja csinálni. Hát ezt, amit Bocs. mondtam, tehát hogy, tehát hogy én azt szeretem, hogyha, hogyha tényleg orientáló jellegű tud lennie kritika, tehát hogyha nem csak a, a kritikusnak a, az egyéni érzéseit mondja el, tehát hogy konkrétan tetszett vagy nem tetszett, vagy épp mire gondolt, amikor azt a könyvet olvasta, hanem tényleg meg tudja találni azokat a rele releváns kontextusokat, amiben bele tudja állítani, hogyha tendenciákat észre tud venni, viszonyítani tudja másokhoz, bele tudja állítani a nem csak poétikai, hanem egyáltalán ideológiai, vagy akár politikai, vagy bármilyen történeti mozgásokba a műveket. Tehát én szeretem, hogyha, hogyha van egy tér, amit belátok. És akkor megint egy kicsi zene. Köszönöközlést hallják vendégünk a stúdióban, Lengyel Zsolt kritikus, és hogyha nem is suknák volna nekem azt, hogy te egy zene őrült vagy, akkor is kiderülne a kritikai szövegeidből, mert mindig ott van a zene. Kraszna kapcsán, poptilán jut eszedbe, más szerző kapcsán is mindig eszedbe jutnak zenei dolgok. Kizárólag angol zenéket válogattál, ők a kedvenc, ez illet bele a szövegethez, amit föl fogsz olvasni, vagy miért? Hát... Egy olyan, tehát olyan zenéket próbáltam válogatni, ami, amik a, a kedvenceim vagy most, vagy voltak, tehát ezek nem az aktuális kedvenceim, hanem, hanem amik valamikor a kedvenceim Ez voltak. Ez mifajilag is változik időben? Hát ezek inkább olyanok, hogy mikor, mire találok rá, vagy mire kattanok rá? Tehát, tehát olyan nagyon nagy, ilyen tektonikus jellegű mozgások nincsenek, hogy... Tehát ősz a neten, és akkor megtalálsz valamit, mert ilyen őrült netező is vagy. Azt is a kritikáidból gyanítom. Hát az őrült netezés, az, az kritika olvasásban és zenehallgatásban merül ki. Tehát, a, tehát a, a, az időm legjavált tényleg kritikolvasással töltem, és tehát az egyik része az irodonkritika, a másik része pedig a, az angol zenekritikák, tehát a, tehát a, a nem tudom, nyilván majd ezt, tehát a, ez fontos az is, tehát hogy fontos hatás nekem, tehát, hogy, tehát nyilván az, hogy minden nap elolvasok öt zenekritikát, lehet, hogy az hat rám, vagy nem tudom, de hogy, de hogy ezt így kell, tehát hogy és tudatosan oldukat. tudod, hogy mely zenek kritikákat, kiktől, kik a te fontos szerzőit, vagy éppen amit az nap találsz, vagy megvannak a magad csatornái? Hát nem, nem olvas el az ember nyilván mindent, tehát megvannak azok az oldalak, amiket szeretek olvasni, megvannak a, tehát a, ezek a gyűjtő oldalak, ahol a frissen megjelent lemezekről összegyűjtik, hogy ki mit írt címszavakban, pontokban, és akkor meg lehet találni, hogy mi érdekli az ember, tehát így napra kész lehet maradni. Ezek olyan zenék egyébként, amiket most nyárra, nyárra válogattam. Tehát, Mert vannak őszi, téli, tavaszi, nyári zenék, hangulati zenék, munkához valók. Nyilván vannak. Hát főleg munka, a munkazenék, azok nyilván teljesen mások, mint a, mint a, a nem munkazenék, tehát nyilván nem tudom. Most verseket nem lehet popzenére olvasni, tehát vagy semmire, vagy legfeljebb, nem tudom, dub maximum, de tehát ezek elválnak nyilván, hogy miket, miket tud hallgatni az ember, mikor. Tehát miközben közben háttérként folyamatosan megy valami zene? Hát általában igen. Amikor már nagyon, amikor már nagyon kétségbe esem, hogy, <gül> hogy nem tudom, hogy hogy fogom megcsinálni ezt a kritikát, akkor van, hogy már nem tudok zenét sem hallgatni mellette, de, de általában azért Megy, igen. Az már a vég, és akkor hallgassunk meg az írásokból egy rövid részletet. <kül> Ez a, a Szálinger Balász tavalyi kötetéről egy rövid kritika. Alig ha volt mostanság forróbb témája az irodalmi közbeszédnek a közéleti politikai költészetnél, Szálinger Balász készülőben lévő új művét, a köztársaságot pedig többen tartották-e felüledőben lévő, vagy csak hirtelen több figyelmet kapó vonul a talomban rejlő adójának. A kötet pedig már ránézése is fontos minek látszik, igazi opusz magnum ez, 350 oldalas tiszteletet parancsoló monstrum. Szellinger persze korántsem a divat szavának engedelmeskedik, inkább a divat látszik hozzá felzárkozni, Hiszen a közéleti jelző nagyjából helytállóan írná le a 101. év című panfletet és az M1-M7 számos versét is. Minden adott lenne tehát alkat és várakozások diadalmas egymásra találásához, a köztárságot olvasva azonban inkább eleve is meglévő szkepsi sem elő, majd fokozódott egyre nehezebben elviselhető frusztrációvel. A szkepszis oka nem az, hogy ne tartanám társadalmilag jelentős cselekvésnek az irodalmat, sőt. A mai magyar közbeszéd egyik legnagyobb problémája viszont talán éppen az, hogy kontextusukat vesztett szimbólumokból épített mítoszok és moralitás játékok igyekeznek túlharsogni egymást. A költészet pedig nem evidens terepe analízisnek és disztingválásnak, melyek ma oly szükségesnek látszanak. A köztársaság első ciklusa, mintha csak kétségeim illusztrációjául készült volna. Ezek a versek erőteljes véleményeket hordoznak súlyos témákban, szóba kerül a nemzeti alapkarakter elemzésétől a rendszerváltó generációval való elégedetlenségig, a korrupciótól a vidéki városok léthelyzeteig rengeteg minden. De hogy pontosan mi is a véleményük, sokszor nehéz lenne megmondani. Az eltűnik a pasztisok, leforíthatatlan allegóriák és tisztázatlan beszédszituációk ködében. A költészetben persze azt szokás szeretni, hogy tágteret hagy az értelmezésnek, ez azonban itt kevéssé hasznosul. Bár nem könnyű érteni, hogy mit jelent az a szentenciózus verzárlat, hogy a magyar üveg akkor patta, amikor pattanni kell, fantáziáinkat eléggé megköti, hogy nem feledhetjük. A tavaly márciusi tüntetés van szó. Vagyis az derül ki, ami elméletileg is könnyen belátható, hogy a publicisztikus és hermetikus megoldások irányába egyszerre kacsingató a fából vaskarika. És az sem segít, hogy Szálinger, mintha nem mindig mutatkozna szálló versformái virtuózának, nem egy megoldás formai kompromisszum eredményének látszik. Így ez az egész leginkább olyan hatást kelt, mint mikor áthallatszik a szomszéd lakásból a rádió. Ismerős a tónus, és néha kiértünk pár szlogent, de hogy pontosan ki, mit és miről akar elmondani, nem feltétlenül derül ki. Sokat tehát alig, ha épülünk belőle. Szállingerbalás köztársaság című művéről szólt, ami azért érdekes, mert jövő héten, majd Vári György vendégeként éppen Szállingerbalás lesz a belső közlésnek a vendége. Hát ez nagyon vegyes érzelmű, az a kritika, amit írsz, miközben számomra az is nagyon izgalmas, hogy a kritikus, amikor a saját morálját, a saját. Erkölcsét azt, hogy mit gondol a világról, a politikáról, azt is valahogy bele szeretné pakolni. Egy műről ez történt itt, ha jól érzem, a Szállinger kritikánál is. Nyilván ez nehéz hogy vagy legalábbis, hogyha az ember olyan kritikát akar írni, ami azt szeretné, hogyha fontos legyen az olvasóinak is, akkor, akkor ezt a találkozást szeretné valahogy színre vinni, ilyen rövid keretek között is. Tehát, hogy a, hogy a, a, a tárgyalt mű is magába sűrít egy kulturális pozíciót, és a kritikusnak is van egy van egy ideológiai pozíció, és hogy ennek a kettőnek a reakciója, hogy valósul meg, és ez, tehát a közéleti költészet az nyilván egy olyan, hogy aki, aki benne élt a, a magyar kritika világában, tavaly évben főleg akkor ez egy nagyon forró téma volt, és... És te a... többekről is írtál, mert írtál Erdős Virágról, szintén aki közéleti verseket írt át, a témaizkat, hogy ma milyen az a közéleti verselés? Hát ez, ez izgat, tehát ezt ma lehet mondani, hogy izgat ez a téma. de nyilván egy, egy olyan kérdés, amit meg kell oldani a, ma az irodalomnak, tehát van egy lelki fordalása is, meg egy halálfélelmi, és ezt az erdős világkritikában próbáltam leírni a, a magyar irodalomnak, tehát hogy elzerkózott ezektől a dolgoktól, vagy legalábbis nagyon így jelzi. és hogy, hogy, hogy, hogy lehet innen visszatalálni oda arra az útra, ahol az irodalom egy társadalmilag releváns cselekvés tud lenni, anélkül, hogy feladná ez azt... ez mindenképpen egy kitérő már micsoda, ami eddig volt? Aha, hát nem, tehát mindenképpen kitérő, ahonnan vissza kell térni, tehát van egy olyan politikai helyzet, amiben megszületnek ezek a versek, de ez egy ösvénye, mondjuk egy költői alkotásnak. Nyilván nem kell visszatérni, de ezt a kritikának muszáj regisztrálnia, mm -hmm. hogy a, hogy a kortárs irodalom errefelé tájékozódik, és a, a kortárs kritika is nyilván errefelé tájékozódik, és a kritikus csak annyit, annyit tehet, hogy elmondja, hogy, hogy, hogy hogyan látja ezt úgy megvalósíthatónak, hogy a saját irodalom eszményeivel és társadalom eszményeivel ez, ez összhangban legyen. Ez nyilván nem, nem utasítást ad a szerzőknek, csak, csak egy hang szeretne lenni a, a sok között, hát ha valakinek éppen ez tetszik és akkor hallgassuk meg a kritikádnak a befejező részét. A közéleti versek hosszú ciklusen keresztül jutva a címadó drámához érünk, amely Július Cézár fiatal korának egy epizódját viszi színre, és az alapötletben rejlő banális csapdák java részébe bele is sétál. A koncepciótlan anakronizmusoktól a főhős későbbi sorsának megjós megjósolásán keresztül a jelenben is érvényes tanulság monológokban történő levonásáig. A harmadik részben azután átkerül a fókusz a szerelemre, egyfelől szembeötlő búzgalommal kapcsolva össze és állítva szembe a politikával, másfelől régi szerepeket próbálgatva. Utóbak esetében jóformán a puszta gesztus izgalmaival kell beérnünk. Mikor például előhúzza a szemetesből a zseniális, nőgyűről költő a múzsák összekozol zacskókit, akikkel Isten sosem állna szóba, leginkább csak az derül ki erről, hogy jó okkal volt a szemétben, főleg hogy ez a vers Joko onóról kapta a címét, aki pedig végképp nem egy üres életű múzsa. A hosszú út végén a háború című elbeszélő költeményvár, a kötet legkiemelkedőbb darabja. Ebben a történetben az hozzá el egy ambivalens szerelmi megoldását, hogy a nő meghal a kitörő harmadik világháborúban. Elég súlytalan és kidolgozatlan háború ez, viszont nyilvánvalóan a fantázia háború csak illuzórikus menekülés egy megoldhatatlannak látszó szituációból, ez pedig szilárd alapot ad a szövegnek. Az ennek ellenére beiktatott hosszas és intellektuális izgalmakat nem mindenütt tartogató politika-filozófiai fejtegetések azonban jóval kevésbé szolgálnak javára. De utóbbiakra nyilvánvalóan szükség van a kötet szálainak elvarrásához, mely összességében úgy tűnik nem igazán képes lépést tartani saját nagyra törő ambícióival. A kritikusnak a divatokat kell követnie, vagy szembe mész vele. Az nagyon izgalmas, hogy valahol azt írtad Barna Dávidnak egy művelapján, hogy a realista próza le fog kerülni a palettáról. Tehát előre látod, hogy milyen trendek, milyen divatok fognak bekövetkezni, és ez ellen akár szembe is mész. Szerintem a realista próza lekerülését múlt időben írtam, tehát, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy valamelyest lekerült, vagy a... Tehát már a... Tehát, hogy nyilván ennek több évtizedes története van, de, de hogy azt látom, most nyilván ezen mindenre lehet vitaszni, hogy van egy viszonylag széles antirealista konszenzus a magyarodalomban. Ezekre a, ezekre a divatokra, vagy trendekre nyilván a kritikus jól teszi, ha, ha odafigyel, és ha nem akarja, hogy Mert egy... mi ma a trendi? Hát nyilván sok trendi van. Tehát, hogy <kül> a, ez a, a közéleti... Költészet az nyilván egy trend, a, a, a családtörténet egy másik trend, tehát lehet ilyeneket találni, a, tehát a, a, novella, a novellákból összeálló regény, hogyha egy formai trendet akarom mondani, tehát lehet ilyeneket találni. És nyilván az embernek ezekkel kapcsolatban, hogyha, hogyha jót akar magának, akkor kialakít véleményt és elmondja, hogy, hogy szeretné -e, hogy ez tovább erősödjön, vagy elmondja a külön véleményét, tehát oda kell ezekre figyelni, ha nem akarja, hogy egy idiotisztikus fecsegés legyen abból, amit beszél. Neked vannak olyan példaképeid, hiszen a fiatalos fátról szóló könyvről írtál kritikát, tehát akár a régi nyugatos generációból, akár a kortársak közül, akár mondjuk a közép generációból, akik számítanak, akiktől tanulsz. Hát tanulni sokaktól tanulok, ha példaképet kellene mondani, akkor, akkor tudnék, tehát a Farkas Zsoltól, a, a, a Vári Györgyön keresztül, a Radnuti Sándorig, Baggi Zsolt, tehát vannak, -e, vannak szerzők, akik, akik nagyon fontosak, nyilván mindegyikkel kapcsolatban el tudnám azt is mondani, hogy, hogy mit szeretnék megtartani belőlük, és mi az, ami nem kell belőlük, tehát szerintem egyik, egyik sem olyan, hogy teljesen azonos az én praxisommal. Mondtál itt idősebb és kortárs kritikusokat. történtek a mondjuk az elmúlt tizen évben a kritikát illetően? Azt hiszem, hogy olyan, amit, amit nagyon jól megrakatatóan Kánonváltás lenne, nem hiszem. Tehát a, a, nyilván a kritikaírásnak mindig van egy nagyon erősen kirajzolódó korfája, tehát mindig nagyon sok fiatal kritikus van, akiknek azután el kell menniük pénzt keresni, és nem tudnak annyi kritikát írni, és marad pár kitartó kritikus, aki valamiképpen meg tud kapaszkodni, és azokból lesznek az utána nagy öregek. Tehát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy folyamatosan átfolyó dolog, de olyan, olyan kritikavita, amilyen a 90-es évek közepén volt, nem hiszem, hogy lesz, mert a kritikához ma már nem kapcsol hatalom, tehát nincsenek hatalmi pozícióban kritikusok, tehát az, egyetem, az egyetemi tanszékek is kiszálltak a, a kritikaírásból, tehát inkább inkább tényleg lelkes, lelkes partizánok vannak. De ez bizonyos szempontból jót tesz a kritikának. Ez nyilván jót tesz a kritikának addig, amíg... Szabad lett. A kritika szabad lett, igen, tehát ez nyilván jót tesz addig, amíg, amíg vannak kritikusok, akik, akik találnak pénzt arra a pénztárcájukban, hogy, hogy tudjanak kritikát írni, tehát nyilván van egy, tehát, hogy van egy határ, ami, ami után ez már nem szabadság, hanem, hanem vegetálásnak látszik inkább, tehát hogy egy elég tőke, szegény ágazatról van szó, ami, ami tényleg szabaddá teszi a, a dolgot. Tehát ez a pozitív oldalon. A regényekről beszéltünk, és mondjuk egy írónak a nagy regény az álma, a kritikusnak mi az álma? A kritikusnak az az álma, hogy, hogy még... Tíz év múlva is kritikus legyen, és húsz év múlva is kritikus legyen. Tehát nyilván nem, nem szeretném, én nem szeretném, nem szeretném, hogy az legyen az álmom, hogy megírom a a véleményt a, a magyarodalomra, és azt, azt se szeretném, hogy egy kánonalakító tényező legyek. Tehát nyilván a legjobb, legjobb fiatal ismeretlen kritikusnak lenni, ami mondjuk két-három évig tartató, vagy de ha az de ember... azért ebből egyszer csak kinő az ember, és akkor el kell dönteni, hogy a felnőtté vállással mi lesz. Hát igen, az, az kellemetlen, amikor az ember hirtelen azt érzi, hogy, hogy van, vannak néhányan az országban, akik még el is olvassák, tehát az nagyon kényelmes, amíg úgy ír az ember, hogy úgy olvas a, a kutya se hát azt, azt... olvassa Írni, hogy nem a olvasóközönségnek írok. Nyilván az olvasóközönségnek ír az ember, csak, csak megvan. Tehát, hogy nyilván azt tudja, tehát a, nyilván az ember, hogyha, hogyha próbálja is elhesegetni magától, van benne egy félsz, hogy, hogy mit, gondolnak a, mit gondol az irodalmi okéről. És ez ír a szakmának, ír az íróknak, ír a közönségnek, aki a narancsban is elolvas téged. Én abszolút a közönségnek írok, én a, én a, én a rövid életű közönségnek írok, tehát annak, akinek, akinek a, tehát az én kritikáimnak mindig ez, a, ez az üzemanyaga, hogy a, a rossz könyveknél mindig azt érzem, hogy, hogy mennyi hasznosabb dologgal töltettem volna az időmet, most nem is a arról beszé, tehát hogy mi, mi mindent olvashattam volna helyette, és ezt a, ezt a felháborodást próbálom sublimálni kritikával. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy, hogy nagyon, sok, nagyon sok jó mű van a magyar és a világirodalomban, és hogy a, hogyha, hogyha levágó kritikát írok, akkor ez tényleg azért, hogy ne vegy el az olvasó közönség idejét azoktól a művektől, amiket én jónak gondolok. Én azért szeretem, amikor a dühötet is érzem egy-egy kritikával, de most hallgassunk zenét. a helyet hallották, és lassan el kell köszönnünk, hogy csak egy félmondatos válaszra van már ideje Zsoltnak, hogy te úgy képzeled, hogy akkor 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva is kritikákat fogsz írni, és ez lesz a te fő foglalkozásod? Szeretném, ez szeretném. Ez a félmondat. Jó, köszönöm szépen. A belső közlést hallották a Klub Rádiónak a zenés irodalmi műsorát, amelynek vendége Lengyelimre Imre Zsolt nagyon fiatal kritikusunk volt, akinek már rengeteg kritikája meg egy kötete a beszélgetés fákról is megjelent. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor Vári György várja Önöket Szálinger Banás költővel, a hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Mark nevében is. Szép estét kívánok! Martonévát hallották, és akkor az utolsó zene, a Charlie XCX 1900 1000. It's a long way home.